گران مخترم آردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا گیارہ نمبر کیسٹ چوہ مسجد امیر ماویہ محلہ خٹک سوالدر کی پر اگز دو دارات کی شعر دا دی دا ملائی دو پتیہ ساتھ ای اشاہ توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیر ارور سوامی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبايل نمبر 031-5910-1024 مرحباً لديه أو سيطة الكوثر حضر الشيء الحديث معنى زكريا رحمة الله أغير كله دي حديث نكالكوه دي كي في <تصفيق> فاتحة الكتاب شفاون ده قرآن الكريم فلي فاتحة كي علاج دي شفا ده ده كمدر المنكي سورة الرقية أو دارن سورة الوافية سورة الشفا دار دي سورة ممونة دي پرتوشه پاسورتي روپيا ردم صورت پديخت په پر د مول پکاري تا دا خو شفا د شفا صورت ده او يې تین پکې لازمی دي د صورتل پاتې خلاصه خلاصه د صورتل پاتې مرګري څه دي تا پرې کلک پچی وایي د کله ګڼه درسونه په دې کې د الله د معرفت د الله د پی جنګلو ذکر شویل الله رب الکد بسون طریقې سره د الله د معرفت پیزا ختم په کې معرفت د ذات د د الله ذات په پی معرفت د د الله معرفت د حقوق د الله معرفت د اغلاری کدا الله حقوق تر رسول کوي او معرفت ده اهل طریق وکملار به الله تو وکملار باندې رسیدي غلارم د ذکر کړو وسوره الفاتحه کې د معرفت الہیه هغه پینځه اقسام بیان شي وسوره الفاتحه کې د معرفت الہیه پینځه اقسام بیان معرفت د ذات د الله مارفت دا صفات دا اللہ مارفت دا حقوق الله معرفت مارفت دا آغالارج دا اللہ حقوق د پی رسول کی او مارفت دا اہل الطریق سنة الپاتحہ کے دا توحید پی انزکی سمونہ ذکر شوی دا مونک ارمان ذکیوی ہوگو دا مونک تے پتا نشیدی کتا دون آر سراجہ مشوی خواہ تاکی سڑی بیا مان ذکیوی الحمدللہ سوچ و تکی نشیدی کتا دون آر سراجہ مشوی تا ټوله عثماني کتابونو خلاصه پدې کې راځي مشرېدا پدې صورت کې د توحید په 15 قسمو نه بیان شوه توحید د ذات د الله توحید پر ربوبیت توحید پر الوهیت توحید داسمه دا او د دا صفاتو توحید د دا حکم د الله کپل فاتحه کی د توحید تین ځا توحید د ذات د bæی تعالی بال الوهیت تو توحید د اسماء و صفات او توحید د حکم د الله په دې سورته کې د الله تبارک و تعالی په ځینومونه ذکر شوی په دې سورته ان الله تبارک وتعالى في ذنونه ذکر شوی الله رب رحمان رحیم او مالک و دې صورت کې دا الله پینځه صفات هم ذکر شوی المحمود طاین دا الله ویل کی الحمدلله حمد الله لرب محمود المعبود ایا کعبده عبادت به دا الله کی الحادی اهدنا المستعان امداد دالانا اغسطلقی المنعم انعام کون کی سورة الفاتحة کی دا اللہ تبارک و تعالی پینزو صفات بین شوی المحمود المعبود الحادی المستعان المنعم بدی سورت کی دا عبادت پینزا اقسام بین شوی سورة الفاتحة کی د عبادت پینزا اقسام بین شوی تسمیہ دا اللہ نم تحمید حمد تعبد یاکا نعبدو یاکا نستائین او دعا پا صورت کی پا پینزو ڈلو بانے رد دیخا پا پینزو ناکار ڈلو پا رد دی پا دی صورت کی رد دی مشرکان دا الله سپاد غیر ته ہوئی لیکن مغلو الحمدللہ دا اللہ سی پا تون با یواز اللہ لگی پا دی صورت کی رد دی پا قدریو باندے پا صورت کی رد دی پا جبریو وانده با دی خلق در تقدیر مکمل منکر در پاغیم رد دی با خلک خلق ارسا در تقدیر اغا تا عطل و لور کرده نو رد دی پا صورت کی رد دی پروافظو تکم صحابه کرامو تا بد ردویو پا دی صورت کې د پینزو سپاتو دلو ذکر شوی د پنځو صفاتو وعلى خلق ذکر پکه شوی الحامدون حمد ويونکي العابدون المنعم عليهم مغضوب عليهم او ضالين دا پنځو صفاتونه واله تاسو پکه خريزه پک نه کار په دې سورته کې اسباد د توحید هم شوي په دې سورته کې اسباد د رسالت شوي په دې کې صداقت الكتاب هم شوي ایمان بالاخره هم پکه بیان شوي پدې صورت کې دا الله د غختو چلے خو دلخه دا الله نه بسنګ هوارې سوال رثنګ کی پدې کې چل موږ تپوځلې چې دا الله نه سوال کین سنگ بګي لومې په دا الله صفات وي لکه څنګه یو سړی لړشیو دفتر ته افسر ته یو درخواست جوړی دی سلامو کی سلام ورستو یوه دي تاسو ډېر مهنتهونه کړی تاسو ډېر خوارې دي چې وګړي مکلوي وبلا مهنتهونه دي او بلا پیسمو له ګوري تاسو ذکرم تاسو الله دا مقام د کړی تاسو په یو د خد بلا کار کیږي یره جن کو ججا خلانه ذمہ دار خلکو مونږه با ذکرم بیا بل چې کو دا له پیجنو یره ذکرایو د ختمو راتو حکم نو غریب غد خطه هغه او کی بیا مشد الله نہ غوره نو مونږ بنند الله نه غړو یا الله موبخ ون یامي بد نكونه مې وبخ او کثر بد دغه ها دغه دوه نه خلاصو دی ګمګره دعا, دعا چل خیو فکر دی علم تعلیم المساله دا اللهغه ټو طریقہ موږ به الله صفات بیان کې الحمدلله یا الله حمدونه تعالی رضی تربي ترحمان تو تر مالک یا الله ز ډیر کمزور انده خپل تند ته پر خورو کې لگوم یا کنه بو دو یا کنستای بیا غواړي نو سب غواړي ټوډیو ډبل ډور ولې کزر ما غواړي یی دادو بنگلي موټره غواړي مردا دې زلني اهدنا الصراط المستقيم سوال کا تو پدی صورت کې دا غوښته چل منتفقو ده لې چې اول به الله صفات بیان کړي بیا بقل احتیاج الله ته پیش کړي بیا به الله ته هدایت سوال وکړي پدی صورت کې دوګس مخالک بیان شویل او په دنیا کې دوګس مخالک دی یو عقل مند یو بیوقفا په دنیا کې دوګس اس مخالک اوسېږي یو اوخیار خلک اقلمن یو بیو کوب کمکل خلک دا صورت دواړو نشاندې کی چې مکل خلک کم دي او اوخیار خلک کم دي اقلمن کم خلک دي شری الحمدلله رب العالمین وی دا لا ففاد بیانای سر تعلو کی دا الله نه پڑھ کی یا رہی دا الله سره عشق محبت دی دا الله په دین خپل سر ورکوونکی یو دا په دارانگی دوی اندار اقل من آغاکسی اقل من آغاکسی چه او کسر نفسی ایو مخشون داسو لگی ایغرمی سرغت تک مو چوزی جران سرغت و دنیا کې دوه قسم خلک او سيږي یو عقلمن یو نهایت کم دا صورت د دواړو نشاندې هي کوي عقلمن اګه کس دی چې د اګه الله سره تعلقي اګه ذکر کیږي الحمدلله رب العالمین کی دوم عقلمن اګه انسان چې بده کی عاجزي راخا تواضع وکړي مې پښت نه میرا کوم څه نه ده زپاسمنه وي اړي کې یا کنا بد وي یا کنستاين چې الله ز بندگی تعال کوما یا اللہ سرتا ته یا اللہ زو چیدا ساته کوما دا خپل څنګه خور کول بنزا اکل من ا حقس د ج مقصد ته جنې چې مقصد متمالو مخ او چې د مقصدین اكمالې یک اشاره ده د سورتل مستقیم اکل من ا خلل بي چې نه دوستی هغه اشاره ده عن انمت عليهم کې اکل من دی قصد دي چې د بدو خلقو د مجلس نزان ساتي اې کی اشاره ده غیر الموضوع اليهم ولا ذالين کی او د چاګدا څه پاتني الله سره تعلق نی اګا ما کړلی چې لویو تکبر سو پکی دا کا ما کړلی دا نه خپل مقصد وتنیمادو دا کا ما کړلی د نیکانو سره تعلقات نی دا کا ما کړلی د بدانو سره تعلقات نو دا کا ما کړلی اې آیت نو په خپل ميز کې او تعلق یو ربط یو مناسبت دی اول کی الحمدللہ دا داوز سورت دا الحمدللہ دا داوز سورت دا صفتنا دا اللہ رب لزتا صفتنا دا الوحیات صفتنا دا دای توب خاص اللہ دا دی ولی ذکا اغرب دی رحمان دی رحیم دی او مالک دی چقدر صفاتو والا دی اغره دی مستحق مستحق دی چې دا غه عبادت وکړې شي دغه امداد تلب شي مې دا غره مونږ امداد غواړو په سرات مستقيم دې نه وغواړو نه یې کاوه نار دې نه وکړې دې د بدانو دای نه ځان ساتل دې ندارنګي مشرکین د الله د ربوبیت قائلو او د ولوهیت نمونګرو الحمدلله یذکرکو چې رحمان دی رحیم دی او مالک دې چې دا کې دستا جوړ چې هم دون أغله ردي اغ عرب دی رحمان او اورحیم دی مالک دی نو عبادت پیوړ تفریق یا کنابودو یا کنستای نو زکه دا عبادت نا په سردا نظر کی چې کله ستاده اتیذنیه یا تا عبادت نه قبليږي زکه الله فرمای فتوکل علی الحی الذی لا يموت تزان پر آغاز آتا چې همیشه ژوند دی دې مر قربانی ناراضی حدیث پاک کے مرادی نبیر اسلام بدوگان افتی سالیم لیل امہ اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اللہم آئینی علی ذکرکا یا اللہ ما فقفل ذکر سرک لکیے و شکرکا و حسن عبادتک اللہم قوینی فی رضاکا و خضل الخیر بناسیت ودع الاسلام منطهرات جاي دا داوته سورات دا او پدی کې رد دي په هر کس مشرکبان دي کسی په ټونا د ثابت دي خاص الله لرا دا چې په ټونا د الله نه الاو بل چاله مور کو دا الله د خالقیت صفته دا مالکیت صفته الله غیبدان بل څوک غیبدان نه الله حاضر ناظر بل حاضر ناظر نه نا الله زامن لونو ور کولوالا به څوک زامن لونو ور کولوالانا الحمدلله ما نځکي وي او کبار دي نو بیا بل چا ته چي وي چرامهد چلوي ازوانا د بغداد سیاهي میرانا مانیول لامن ستارا تارا, تارا مانځکي سره پاګلا الحمدلله ټول سی پتون ادب دای توب ثابت دي خاص الله لرا دا اللہ پسی کې دا الله سرا اس سوک شرک نشتا دا سی الله اللہ لا لال غیری من نبیین او ملکین او ولین او انسین او جنن او سنمن وغیرہا دا سی پتنوکے اللہ لرخات پا دی سی پتنوکے اللہ سرا پیغمبرانم شرکنا ملائکمنا پیریانمنا اولیامنا بھتانمنا اس سوکنا الحمدللہ دا ندی په مان په یکسریا الحمدللہ ټول سیپتونا د خدای توب ثابت دی خاص الله لرا سیپتونا په څو قسمه دی مختلف نه انسانان نه پریان او نه بوټان باز وای په الحمدللہ کدا الفلام دا فرض استغراث دی کله پهې الحمول الله کری پلاان استغراتی شي نه بیا به مع داسې شي چې ټول سیفتونه الله لروي اوس داسیونه دا فې قسم مباندي سیفونه فې قسم مبان دي یو سیفت دی چې الله تخاص دی او هغه بندهتهنی شولی. یو دا کس متصفات دي چې هغه جوازي الله ل ثابت او داغي اطلاق په غیر باندې نه کیږي دویم هغه کس متصفات دي چې هغه انسانانو بندگانو لر خاطي هغه الله تنشي ویلي لکه انسانانو کې یا نور مخلوقات کې دای بچ پیدا کې دل خراق کول سک کول دا هغه صفات دي خدا صفات منگا اللہ لنشوئے لئے درین کے سم آغا صفات دی چھ الله اللہ والعباد دی نو پر منگ علی فلام استغراقی واخلو چھ ٹول سی باتونہ اللہ لردی بیا پی اعتراض رہ دی چھ اللہ خوراک نا کہی تسنگوے ٹول سی باتونہ اللہ لردی بیا باگ پائی کی تاویل کئی چھ نا اصل رجعہو اللہ تکی دا طاقت دا خوراک کولو او دارنگی دا طاقت دا ویلادت وغیر دا ہو پکر اللہ خوزنی کنا خبارن تاویل نا دا بچکی دور پارا شیخ المشایخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علی اغی فرمائی الحمدللہ که دا علی فلام دا استغراکی ماخلا بلکه دا عہدی و عہدی دی نبیان مراد دا صفتون نا آغا دی چ کوم دخدای مناسب صفات دي ابن پدې منو باندې باځي پاگلانه تیراب کیدا معنا چا کړی دا معنا ابن عباس رويو م کړو او تاسو تفسیر ته علم مکمل ابيګنا چې زانه تفسیر واخلي یا زانه کتاب واخلي ته غزال لا د مړوال واغان ته اغله تا کار والی کار ویلیو کینه بې اورځي کی څوک ملکی جمال ابوګي مسلمان ملوشي او مال ابوګي ټوټه ملوشي تو تفسیر در کم دیوزگاری دا الحمدللہ مانا ابن عباس اب کئیو الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نمان قول دی الوحدانیتو والعلوحیتو للہ وحدا وحدانیتو علوحیتو دا یوازی اللہ دا حمد بکل وائیو کم زی بیوائیو اگر و سرزی کو کوٹا کی بیوائیو بار بیوائیو دنیا کی بیوائیو اخیرت کی بیوائیو نو دا نو الحمدللہ سرے زمان و مکان ذکر نکو بغی جواب دا دی چی اللہ لرادا حمد فا حر زمان فا حر مکان دی اللہ قابل دا ستائش دی اللہ قابل د حمد دی وخت کی الحمدللہ قرآن کریم کم اللہ تبارک و تعالی ولہو الحمدesyفی الاولا ولہو الحمد saladsی والاولا والآخراء اللہ لا دنیا کیم استائینا آخرت کیم استائینا ولہو الحمد في, فِي, فِي السماوات والأرض اللہ لا استائینا سمانوں کے عزم ککے الحمدللہ دا قرآن کریم کی دا کریمت زی پا سے ذکر الحمد گئے الحمدللہ نوکلہ ذکر کی گئے بعد الضلائل کله الله <تصح> تبارك <تصح> و تعالی د لاین روان کړی د لاین پوره شو الحمدلله کله کړه ذکر کیږي د ظالمانو د حلاکت لارستو ظالم هلاک شو او الحمدلله کله ذکر کیږي جنت ته داخل شو او الحمدلله دا الحمدلله د پینځو سورته نو ابتدا کې راغلی دا یو سورته الفاتحه کې الحمدلله سورہ بیان عام الحمد للله الذي اولا یاد د پو سرتونو پهابتدا ک الحمد الله ذكر شوده الحمد الذي خلق السماوات وال وجعل الظلمات والنور ثم الذينا کفرو بربهم ون صورت انعام اول الحمد للله الذي دلته الحمد الله ذكر ش دا دریم ایسا چی شروع کی گی سورة الكحف الحمدللہ اللذی آجتاو الحمدللہ الحمدللہ اللذی اندل علا عبد ہلکتابا ولم یجعل لہو عواجا الحمدللہ دریم ایسا دا قرآن دلتا موئی الحمدللہ سورة سباو گورے دو الحمد لله الذي سبا اول ايات الكم ابتدا ذكر جي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض ورقتي سوره فاتر اول سوره سبا پس فاتر الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله الذي منذ ابتدا الحمد لله ذكر شوي دانه قران د تدبر او د فهم او یو در یشوا چغورا په ینځو سوراتو نه ذات دی چې دا غي په ابتدا کې الحمدلله ذکر شي سورۃ الفاتحه انعام كهف او سورۃ فاتهر دا رنګه دا ذکر کیږي او دا الحمدلله کله کله ذکر کولی شي چې کله الله تبارک و تعالی مؤمنان لنجات ورکی لیکن سورہ جاسیہو گوئے آیت نمبر چھتیسو سورہ جاسیہ پندیشتم نمبر آیات چھتیس نمبر آیات شپک دیرشم نمبر آیات حالت تبارک و ذکر کہیو سورہ جاسیہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَعَتِ سوره ذاتيه کې الله فرمایي شل الله لرحم دنا دارين سوره نمل ایت نمبر 81 ګوره شلم اپارا سوره نمل ایت نمبر 81 والا قرآن په پانه اوګه د قرآن سه سوره فاتحه کې د قرآن سه لوګه ها او دا ډېر ځخون کایو او ستو الحمد لله ایتونه راونډه وك حضرت بي کاهس په رګ دیاه کليجه نکالکې تحفہ ان ہے جو صاحبی کمال ہے دائیو بہترین تفسیر دے تفسیر القرآن بالقرآن سورة النمال آیت نمبر اتاون انساٹھ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْقَفَا آیت نمبر انساٹھ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَوَفَا رَعُونَ کَا الْحَمْدُ لِلَّهِ سُورِ اصْتَوَفَاتَ آیت نمبر ایک سو بحثی سُورَةِ اصْتَوَفَاتَ یاسین پس اصفات آیت نمبر ایک سو, سو, سو سُبْحَانَ رَبِّكَا رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تما انزقیم وی سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربك رب العزة اما يصفون وما انزقیم وی اولو پوی پینا سڑیا شپیتا کالا دی شو جیره دی سپینا شوا اللہ الحمدللہ مانا دیزدنکا اللہ لوجاڑا توبو باسا قرآن را وقت نصریا پا و خبرو کی خمالا نی دا نورو خبرو دل دوا شوی دا, دا کنزلو دل دوا شوی دا دا بسم اللہ پا ما نفو نشوی توبو باسا قرآن را وانا اللہ لوجاڑا سورت افسوس خبر دا سبحان ربکا شپیتکا اللہ جنتی شو بسم الله مانا مزدنکو فیتکا لجن تیجد الحمدللہ مانا منزدنکو سبحان ربکا رب العزت اما ام یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سورة یونس آیت نمبر دس رواروے الحمدللہ کم ذکر کیگی سورة یونس لسم نمبر آیات یو لسم فارا سورة یونس لسم نمبر آیات دعوه هم فی ها سبحانک اللهم و تحیتهم فی ها سلام و زرش دا قرآن فی او غنوان دا ایتون را غنڈولو دا قرآن پا ایتونو سیل کولو د انسان د زین کولو کی خوا دا قرآن سارا محبت پیدا شي دا اگر جمعرگر سنچرن دا مولی دا دا قرآن دا محبت ایراکا گی دا مولانا احمد جان سیب دا اگر دین قسپین گیر بانج ردی دا دا قرآن دا محبت را دا نور پینگیری مرگری دا مشاران دی خواه و شانم هریبانان تو در اسکارو کی دا دا دیمزان در سرار سید دا دی قرآن کی کشش دی یو خوام دی پکې او اللہ دا قرآن سرار محبت تر مرگ نصیب کی او جسونا دا مرگری دو درین سو مرگری دوری تا مرادو چو کوشید دا که روزانا نوی نوی مرگری در سرارو خواه مرکن انش داو وام فيها سبحانك اللهم هغه وي ما دي وي صرف قران بيان نور پټي کې نه کوي هغه به خبر پرپرافيګند کې بل څه دی جوړ نه شي کنه او موترد خدان ته بسړې اخيي ما دي صرف قران وای نو دا خبر دي صرف قران وای پدې الحمدلله سوما الحمدلله کيه ترا خبر ته ختمه ورو باځي داو وام فيها کله وي دي له توحيد نه دا په خبره یو دا نړۍ کې خو و توحید دی دا دنیا خدای الله توحید د مخه عبادت دا داواهم فیا سبحانك سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین اغیر وینا بجنات کې بم ددیدای الحمد لله رب العالمین دنیا کې الحمد لله قرآن تناستو الحمدللہ مانزکیم الحمدللہ جنت صلی اللہ علتم وآخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین سور مومنون آیت نمبر اتائیسو گوری سور مومنون آتیشتم نمبر آیات آیت نمبر اتائیسو سور مومنون آت پارا آتیشتم نمبر آیات پای دस्तव ايتا نوح عليه السلام دې کشته د نوح عليه السلام اوغت ملګری اوغت زویونه خاطر پای دस्तव او انت وممعك على الفل اي نوح عليه السلام څنګه برابر شته او هغه اصول چې تاسو 25 ته کی انتو کشته کې کی کې نهسته یا توفان نه بچوي ظالمان توفان تباه کو چی ظالم تباشو وی آی الحمدللہ الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین وی آی حمدن دیاللہ ای غزا چی دقوم ظالم نی نجات راکو حسین ظالم و ظالم امرشو تو په جار چو تا خودا مونگ دا ملک مور ورہ خلقو الحمدللہ اللذی نجانا بعض سادگار ملیان غائبانا جنازی اور پسی بیا کولی نا په دخل کو مور او ستام مور په د مور دانو الحمدلله ظالم تباش الحمدلله الذی مردان ته صاحب راغله ملایزم ذات او دا ملک د ملایانو uh. د غلامین آزادول پتا دي ملایانو ذات دغداه توبه تولسی بتونا لله خاص الله ربی د الله س پتونونه چې الله لري دا الله س پات الله خایک دی بل خالق نشتا الله مالک د بل مالک نشته الله رارضیک دی زمن ورکونونه وور کې دا چې بل سوک نشتا بیا ماوللی صحت وررکئ په چې مونږ د الحمد الله ماناپېژده بیامونغاړی ک وړو ته کونج ک خپوتته ناچو غړ کې له چاارونه ناچو او کورو چې به سپیا ک چېت داز وړند د د الحمد للله سی د الله به یوااض الله ته ما الحمد للله پونه داغ دیتوب ټول سی پتونہ داغ دیتوب خاص دی اللہ لرا مطلب دا ټول اختیارات دی دا الله متصرف یواز دی اللہ غیب دان یواز دی اللہ علامہ نیلوی صاحب استاد یل محترم چې دا غی جنازه ریل نوتلی وا به معنا کولا الله کې صفات میں الله کې ساتھ کوئی به شریک نه نا نوری مخلوق، نا ناری مخلوق ناری مخلوق ن خاطی مخلوق الحمدلله یوی دیو نے چہ شکر لله شکر د الله حمد الله لرا دیو نے چل مت حلیل الله مت حدا الله لرا داوی وجدا دا چتا الحمدلله پدې ټولو کلماتو کې ابزل لہا پدې الحمدلله کې هغه اثبات د صفات ثبوتیه او دولوہیته دا په ذکر شوی او دا مستلزم دی نه په صفات سلبیه ولرا الحمد لله گواجو سبحان الله شامل لغه الحمد لله پدی کې سبحان الله شامل لي حديث پاکي مرادي سبحان الله نصف الميزان الحمد لله تملوا الميزان الحمد لله ويل سرا استاد غون اغه تل يغه اغه ټوله دکیږي الحمد لله حمدت تويا الصناء الجميل بالجميل الاختياري لکه دالم جار داره پر د دا اختصاص دی لفظ الله موصوب دی دا لفظ الله صفات نو کیا کی او بل چا باندې دا لفظ الله اطلاق نه کیږي ته چا ته الله نشويلی په لفظ الله کې بعضي علما ذکر کوي دا لفظ مشتق دی دا کلمه مشتق ده بعضي وایي جامد دی که چا دا لفظ الله دا, دا, دا, دا مشتق شي نبيہ مبدا د اشتقاق کې سلا دا د کوم ضد مشتق شوی دی په دی کې مختلف اقوال دي یو قول په دی کې دا دی چې دا د باب پتاه یب ته وری الا هی یالهو یو قول په کې دا دی چې دا د الاهو یالهو فتح یفتو او الحن دا غین ماخوز دی مشتق دی په معنا د متحیر کېدل حیرانې دل او الله تعالی زګوی دا ټول خلق د الله صفات او قدرتونو کې دا تمام اقوند حیران دي د ټول اقنو هي د څنګه الله دی ټول نظام تنه تنه چلیو دا ټول کائنات یوازې چلیو شپرا ولي حضرا ولي بارا ولي وريدرا ولي دا زمون نور کوي دون اقل کوي دا عقل ولا حیران دی الا هاي الہ ذمدا دا قید ما هو د الہ الہ فلانن الہ الہ فلانن عرب په هغه وخت کې وې چې او قص بالقصت فنا کی و الہ الہ الله ت الله زکویا چې خلق الله تربت فناخلي الا هی الا هو اولوهات انا او په ماندا عبادت کول سره علامه سیبوی او جمهور فرمایي چې دا لفظ الله جامد دی څنګه چې الله تبارک وتعالى هغه جامد دي مشتق نه دی دا رنګه دا هم مشتق نه دی جامد دی الله چاته وي اللہ چاہتاو کہ دا اللہ تعریف باز علماء زکر کیاو ہوا علم دا علم دے لذات الواجب الوجود ہوا علم لذات الواجب الوجود لفظ اللہ فقرآن کی دو ہزار نو سو لفظ اللہ فقرآن کی دو زرہ نخص و اونوی و قران کریم کې لفظ د الله 2997 کرات راغلی دی د لفظ الله تعریب هو عالم لن ذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الظوال والنقصان عبد جلانی جیلانی اللہ علیہ د الہ معنا کایو پیرانی پیر کله ما تا ته دو علی فوه الہ وكل شيء تخاف منه وترجو فهو الهك باذ وی لک علامہ ابن قیم رحمت الله علیہ ویو چې اله خدای دی نو علامہ ابن قیم ویو ان الاله هو المستحق بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال علامہ رضی الله تعالی تفسیر کبیر کې الاله معنی کوي الاله هو الذی ذا الذیش پورے کار دی بعض مفسرین لگیاشی ده الله لفظ معنی کوي مفهوم دا غی ته تاثیراته دا یو دا هتونہ یا الله ویلو صفات دی حدیثه تاثیرات دی په دې باندې کوم کوم کور نه کیږي نو بعضی بس لگیاشی بیا تفسیری کبیر ولوی الاله والذي تاله القلوب محبتا له واشتیاقا الهه و انابا علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمای پل الاله الذی یاله القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء داغه مفسرین ولا ما معنی را دې قرآن ته تفوسوګو چې قرآن د الٰح څنګه وضاحت کړي قرآن یو زبردست انداز په وضاحت کړي سوره بقره آیت نمبر 163 وګوره وضاحت د اله سوره بقره ایت نمبر 136 موږ وی الحمدلله صفاتو نه دیتو ثابت دي خاص الله لرا نو غا اله چاته وي د حکم صفات دی قران خپل وضاحت کړي سوره بقره ایت نمبر 136 یوسل درش بيتم نمبر ایت وضاحت دایلا و الهوکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و اله او دا یتونه انسا راغندول حلو دو حیده و اله کم دا الحمدلله یتونم دام راغندول دا اله بیاد رب بیاد رحمان بیاد رحیم بیاد مالک او ساری دا وی مانزکی وی او سوچ پکی گئی نو ډیر خون کئی مزه کوي و اله کم اله واحد لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم حاجت رواسته إله واحد حاجت روا دي لا اله الا هو نستبل حاجت روا دي واحد الله نبلسو الرحمن ام مهربان والاذي او خاص مهربان والاذي سوره بقره ایت نمبر 255 وګوره دو سوہ پینز نمبر آیات اللہو لا الہ الا ہو اللہو لا الہ الا ہو الحیو القیوم لا تاخذوہو چنتوں ولا نوم اللہ جدی نشتبلہ جترا سی وعد اللہ نا ہمیشہ جو اندی الحیو نیلی سیب رحمت اللہ علیہ مانا کولا جو زندہ ہے نمرندہ ہے کی همیشه ژوند لري مرګ په ناراضي القیوم چلون کړه عالم دی سوره النساء آیت نمبر 87 سوره النساء آیت نمبر 87 الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الایوم القیامه لا ريب فیه الله لا اله الا هو دارن سوره النساء آیت نمبر ایک سو اکتر لَا تَقُولُو سَلَاسَا اِنْتَهُو خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا إِلَاهُ اللہ وی مشکل کو شازی مداری عوازِ اللہ دخوا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ تبہیماتِ الٰہیے کی ذکر گئی ہو مَا مِن بَلْدَتٍ اِلَّا وَلَهَا آلِهَةٌ تُعْبَدُ مونگی عدا سے دور کی ہوئی په هر کلیوالزان د جزا جزاخته ګرزولي دي او داړي خلک عبادت کوي دایبون خلک نظر و نیاز وړي ال تمنخ دي وړي ال تا پراټي وړي ال واګاني وړي د شاور یولا رحمتو ذکر کوي تبهیمات الہیه کی ما من بلدتن الا ولها الهاتن توبد اره کلیوالزان خدایان جوړ کړي دغه عبادت کوي دا رتبو ذمہ دا ټکوو ذمہ دار دا یارانو دار از شریزی مدار دار اپلان کوزی مدارو او دیری خلقو اغزانی اغزانی نسی کری خوا او ضرر پلان کن و سیما اغزان کلی پا کلی گردی دارنگی وضاحت دا الله آل امران آیت نمبر دو گو رہے صورت آل امران دو ام نمبر آیت الف لام میم لا اله الا هو الله لا اله الا هو والحمد لله وان لا هو بي جره سريا اله چاته وي يا وادي الله مشکلی کوشا يا الله جتروا بل سو کر مدد نکی بل چا چر نو سورہ ال آیت ایت نمبر 18 دا غور سونه اهم مساله مساله الہ قران خون زيب په زي ذكر جاي شهيد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو عام انعام 19 نمبر آیات قل انما هو اله واحد و يا حاجت روادي يكي اوذات مائده نمبر 73 وما من اله الا اله واحد ذکا شیخ با هویا یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا موجوده فلكونه لا مقصود الا هو شیخ با هو اجب اش عادت توحید ویا جو تیری عبادت داری بیا تنها چی غمداری مجو از غیر حکیاری کلافتاه الاهو و یمسس کلاهم بدر فلا کاشف له الاهو الف لام میم الله لا اله الا لا اله الا هو الله لا اله الا دا کی دو پی جنا کری لکری ور کوزشی شی را مدد کے یو اللہ ت پکار کے یو اللہ رمذت کے زکیلتا پسین حالیو ایو کارے غیر گربت کو سجدہ تو کافر کوا کے میمانے کا تو کافر جو تہرہ اے بیٹا خدا کا تو کافر جو کے آگ پر بے رسجدہ تو کافر چی بوتانو تے سجدی کو کافری چیا ستوری اوس نو میرا مدد کول هغه دی کافری چیاخ دیتا زامن ګر ذل هغه دی کافری ای سوتان ورتس دې کول هغه دی کافری مگر مومنو په کو شاده راهه کرے عبادت شو وخته جس کی چاہے مومنان رمنلار کولا دا چې بس در در ته ورزی مزارو په جا جا کې نظر چړاې شهیدو سے جا جا کې مانګي دعاې اماموں کا رضبہ نبی سے بڑھائے تو امامانو رضبت انبیاء نمجھ تکی کا رضبہ خدا کر دکھائے نہ توحید میں کچھ حلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے الحمدللہ صفتنا دخدائی توب الحمدللہ مانا بسنگا تو صفتنا دخدائی توب للہ خاتلالردی پدې صفاتو کې دا الله سره هیڅ څوک شریک نشتا دا یو دعوه ذکر شو دا دعوی د دا اسباب د پاره د دلایل پکاري اوس دلایل ذکر کړي اول دلیل الله لره صفاتو نه د خدای توپ زګري چې رب العالمین دا الله حمدونه زکوایا چې رب د مخلوقات دی د ربوبیت صفه الله ځان تثبته دی د غیر نه نفي کوي رب پا قران کریم کې 969 کرره ذکر شوی رب پا قران کې 969 تر ذکر شوی ربی العالمین دا صفت د الله او په الحمد لله په دعاو دلیل دی دا, پا پا دلیل لی دا رب صفته مشباهه سی غدا رب دا صفته مشباهه سی غدا یا د تربيت نه ماخوذ دي د یعنی تربيت کوم کی یا دا لفظ رب مزدر دی نو مزدر کې اصول او قیدت دا چې دا کلا مبنی لیل او کلا مبنی لیل مفعولی دل دا رب مبنی لیل فائل لی امام راغیب اسفحانی رحمت اللہ لے مبردات کده رب مانا کئیو انشاء الشیع حالا فحالا الى حد سمام دا یو سيزو ان شاء الله عقل ترکیو ور پول سپ با استيفا او غا تکمیل تر رسول لكاسنجي علما بي زويره رحمت الله عليه معنا چيو تبليغ الشاء الى كماله شيئا فشيئا يوسيس كمال تر رسول كلا ر پكلا ر وره ماشومي د مور پګيډه کې پته لګينا نه هميشته کې جوړ شي بیا دنيا له تشكيل بیا غټي کې پته لګينا ترنګ داونه شواب دا ابتداان پكلا ر كلا ر غټي کې پكلا څوک پدې بوئینا تربيتدارد وو شي زونه مرکهبه دي یو دا انسان د فالو د فار شي او د غي د فار اسباب قران کریم کې الله د ربوبیت صفت ځان ته ثابت چې رب زیمه بل سوګرب نشتا سوره شعراء آیت نمبر 77 وګوره صفات د ربوبیت الله ځان ته ثابت سوره الشعراء ایت نمبر 77 نلسم فارا ابراهيم عليه السلام لګيا لري مساله بيان نمبر 70 نو لګوره واتلو عليهم نبى ابراهيم ولولديتا خبر د ابراهيم عليه السلام اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون لا ارتي وقوم ته د تاسو څه عبادت کوئ ای نعبد اصناما مون د دې بوتانو د دی شکلونو عبادت کوو قال هل يسمعونكم استدعون قر بجي ونده سره د تاسو دې مدد سره ورتاوي د دې تاسو د خبره اوري تاسو له سپيده درکول شي تاسو له zarar درکول شي نید دا نووي چې آیا اووری دا غ نو چې نهپ ورکي ضرر زمونږ نه ل کوئ ه دللو کې سسی پش کوي قالو بوانا زمونږ بابانی ک دا س کولو زمونږ بابا دا س کوولله دلیل م خورآو ح کېشته نه با به دا س کوللو قالو بوا نهانه کاذا کذالک یاقالون یو ځای کې د قآو سنت نه تبیان د باباو او کاکا خبره کې دا خو ردي مشابهت د شریا انتم و باو ګم اولادمون فانه عدو لي که د دی عبادت کوم دا به زمو دشمنان شي الا رب العالمين ثواد رب العالمين او ذو رب العالمين سوګ دی د رب صفات رب ذات وئی الذي خلقني رب دې اغزا چې پیدا کړی ما هو یا او ما تلار خی دویم والذی هوا يتعمونی ویستین او رب آغزاد دی شما لخوا راک راکی مال او براکی ویذا مرستو فهو يشفین شکل از بیمار شما نمال شفا راکی والذی یمیتونی دا خبر سوک کئی والذی یمیتونی او زما رب آغزاد دی ما باندې به مرگ راولی انبیاء علیهم السلام مرگ را دی او دا مرگ د نبوت سره منافات مشتقه چې نبی باندې او مرگ نه را دی په ار نبی مرگ راغلی والذي يميتني صفاحبرا ابراهيم علیه السلام او یا والذي ادمه رب دي ما باندې به مرگ را ولي ثم يحيين بها ما جوندي كيا دا د صفات قران ذکر کيا دارنګي آ, سورت الواقعہ 20م पारा 7 نمبر آیات وګوره 20م पारा سورتول واقعہ 12 پیتم نمبر آیات یی کی مون جی الله د ربوبیت صفات ځان ته تابې یرب بل سو کرب نشتا سورتي واقعہ 12 پیتم نمبر آیات <coughs> افَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ آیا سوج کړي تاسو په هغه توم کې چې تاسو یې انتم او أنتم تزرعونه أم الزارعون آیا دا تاسو راځو راځونې کوم د دې زرغونون کی بل أنت يا بل رب بلکې رب تر دې زرغونون کی بیاور ورپسې وی آیا فرأیتم الماء تشربون آیا سوج کړي تاسو په هغه بوګې تاسو کې أم أنتم أنزلتموه آیا تاسو دا تاسو را کو زی کړی دا وریا زونه کوم د دېرا اګوزون کیو بل انت یا رب انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون ایا تاسو پیدا کړی دا اون له ورو کومه دېرا پیدا کړی کیو بل انت یا دا ټول صفات د ربوبیت قرآن کې الله تبارک و تعالی ځان تثابتی د مخلوق نه لري کوي سورته ابس اتل سم نمبر آیات وګوره دیشم اپارا سورت عبس ایت نمبر 18 سورت عبس اتلسم آیات قتل الانسان ما اكفرا من اي شيء خلقا وتبادل الانسان سونا غد کفر کیا دی سوچ نه کیا دکم شیز نه پیدا شوی من نطفه پیدا شوی دنطفهنا خلقو دلا لا پیدا کله فقدره دل اندازه کړي نو به ول لا رسانه کړي نو به دي ملک کبرته بوتللي چې کله لا لاوغवाडी نو دي دوباره را پورته کوي یقین نه جددا الله حکم پورا نکوه فل ينظر انسانو الله رب دي و انساناتو غرف الخراقتا تدونه مشوټي جه ما خوراك ډیر زیات دي او دماغ یې زئی ضرورتونه پورا مرانا امر پر انفور رحمت اللہ علیہ فرمائیلو چکرمو آیو الحمدللہ مونگ دوڑے خوالا سالن سرو خوالا مونگ پدی الحمدللہ وآیو مونگ قیبانی الحمدللہ وآیو نو اولی وآیو ذکر دک دکر دک دوڑے, دک دوڑے, دک دوڑے را پا رخو مونگ مزدوریو کا خوالارا نوو نو بس پدی وجہ مونگا الحمدللہ وآیو نو مولانا عمر پالن پوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایلو چې موږ زکه الحمدللہ وایو چې په شل د ۱۲ ورځې په ونه ستاره روړې نه کیږي په دې کې نه ماود لګ روړې خوړه مال شل ډې په او کې د الله حمد لرم لګن تصوتک داتاتګه مدورې خوړه دا دې ډورې نه مخ کې دا اولو د دا دې ورو نه مخ کې دا غنمو د غنمو نه مخ کې دا بیا اوکر لشو دا دا چار راځار غونکو دا ۴ بیا دا چا بیاداچا اوچکو بیا رینا اوړو جوړ شو غنم کی جوړ شو دا او ماشين کی پجرند کی اوړو شو دا جرند کم آلات او کم لګیو کم ماوس پنن لګید دا دکم غا دا ته 15 روپيه ملایويږي بی غنمو لطاک مخور واچولا او راخورا دا کم سيز نه جوړه شوي دا دغه میټیريال صاله 15 روپيه دا ټول دا, دا, دا, دا, دا, دا اور جتا به کم سيز پوخو دا دکم غاړې رالو دا چې دا به بایبانې واغستو دا ټول چې زونه ده کې له ف سوچ کوا ته په الحمدلله په لرو په نګیږي الحمدلله دلته کې مله فرمای فل ينظر الانسان الى طعامه او دغه انسان د خپل خوراک ته دا کومه غالي تنظیم کوو انا سببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقا فام بتن فيها حببا اينا بن وقضا وزيتون ونخل وحدائق علبا وفواكه طم وابم متاع لكم والانعامكم الحمد لله رب العالمين ده سوره بقره ایت نمبر 21 يا ايها الناس عبدوا ربكم اي خلقوا وعبدو عبادت كه تاسوی پیدا کریے، تاسو مشرعان پیدا کری، زمکی دل پرشگردو لی، اسمانی دل چتا، پلغت کی دا رب پگن و مانو سره مستعملی گی خواب، داو قرآن کی دا رب سفات دی، پلغت کی دا لفظ رب پگن و مانو سره مستعمل دی، درب یو مانا سید، دا رب یو مانا حاکم، درب یومانا انتزام کو emergence درب یومانا اسلاح کو emergence درب یومانا جم loc یومانا پالول یومانا منتکل کو emergence یومانا معبود یو معنا د رب نعمت کوله والا قاموس و لسان العرب او داغه تفسیر قرطبی راغه معنی ذکر کړی دی پدې مانو سرا په قران کریم کې مستعمل شوی دی پدې مانو باندې قران کریم کې مستعمل شوی الله په قران کې د ربوبیت صفات ځان تثبیتي د غیر نه منفي کوي سورت شعارا آیت نمبر تیسو گو رے سورت شعارا ملسم افارا چه در رب کم شفات دي سورت شعارا دی ریشتون نمبر آیات موسیٰ علیہ السلام را غلیو دا ظالم دربار ته دا واقعہ د دیر جت فن کی خوا و یو ظالم بادشاہ موسیٰ علیہ السلام نے نو سرا سلحشتا نو سرا افرادشتا یکی یوازی بیساز سامان را غیر در دربار کې بار کی فرعون تے خبروں کا در توحید و در رسالت و او اسلامی سیاست چی در خلق ماس را خلق قوم را فرید ہو نو فرعون و رسوی آیت نمبر اتارا علم نو ربکا فی نا اتک فرعون بل کان کی ڈوڑے پس بادی خال ڈوڑے ز بدل چا کاو الم نوربک فی نا ولیدا ته مال خبر کی ما ڈوڑہ نہ لکڑی ز ڈوڑے ورکو منتال ڈوڑے سو درگی سڑیا الم نورتم گوس تا نہ دا مالک ی وئی تے گیا ور وچی دیکھو کی کلا وئی تے گیا ور وئی دا غوئی دا او تیه خوانه سړیدا ماته لارا کی ټول بریټه یی ماغوی ته پن غه یا روان او غوښه دا ماته لارا که دی دوی ته غه یا روان او چې سره سړدا کیه غوښه ان ماته خپل رب راکه فرعون ویه الا لم نربک فينا ولیدا آیاتو ته خیال کوه ته موسی سلام او دا فرعون یو کانورسیشن دی خپل میث کیو مکالمه دا. قرآن په یوجبان داستان ذکر کیه ولا بستعفینا من عمرک سنینا تاخذ اما کورګلیر وخت یې ورکلې سما د اوسه به یې کومه مساله وایلی دوه خبرې درې مخه خبرو له فیرون کوي وفعلت فعلت کلتی فعلت کلیتا کار ستا کار راځي دی کړي وایې کرن الکه اګه دې نکړې الوه ما الکه نو وایې خبر سره اته خبره منجه منجه کار کړي کار تا هغه دې کړي نو هغه کار وایې کنه موسی اسلام د دې اخیری خبرې د الزام لګو ددي جواب پورخي ف هلته دا کار مع کو ساسوونه م سړی والو خو ما خو د وخلو راده نه مالته پته وه ددلله به د سکر کومه غ خو ک ساانی یو ما خو یو سوک رک دڅوک سرهخ پیو غزولې نو دا کار معکرلوخوا اوختې زنا خبرم ما له خو پته نهله ما د مرگې راده خو نهوه بیا تاسو نظر لاړم ما نه چې ما تاسو ملکې مسله پاتې شي د ډړی خبره کې تیلکهنیتونتهمنهله یا. تو ما بن مد نیامت گوٹیز با دی انعبت بن اسرائيل تا ما قوم غلامان کردی دی گترے د تازا ٹلی سڑیا قال فیرعون فیرعون ولوز بلا خبر رکی لگتا پکی دا رب خبره رکی فیرعون خوئی نه رب زی ما نو فیرعون اس دا رب وزا حد دی بہترین انداف تردی دیو که بہن شوی وی فیرعون ظالماء وما رب العالمین څوک دی رب د مخلوقات د مخلوقات او رب څوک دی موسی علی السلام جواب ورکړي او ځاسی دا ډیر ګران کاري ښا هغه ظالم بادشاہ ته مخه خلاړی او تر خبره کې دا غوښتي تاسو پته لګیږي دا, پت دا دلته موږ پدېومات کې او پښته یې نه دا موسی علی السلام دا یو ظالم د جابرو د دین او د اسلام د دشمن مخه تولاړی دی او ډیر په نرتوب خبره کوي اللہ دے غنرتوں دونه وخشه یې دي تو سو, سو کا له شو د موسی علیہ السلام مق تقریر او قران کی زندہ باد نه سمجھو گے ته مړجا او گے اے مسلمانو تمہاری داستانو ہوگی داستانو میں قال رب السماوات والارض وما بينهما وي موسی علیہ السلام زمرب د آسمانوں د رب دی اغه جری دی پمیس کی دی ک تاسو یقین ان کوونکی او پکار داوا موسا عليه السلام ای غنیغه خبر وکاو او موسی علی السلام, السلام یو جلالی پیغمبر وکاو یو جلالی پیغمبر او په واخده خبره کې نو دا بعد شيوخ وي د سترګي به راس راسی شوي ته نرطوب جواب ورکاو او فرعون غریب ګډ ورکو وکاله فرعون ګډ وټو فرعون خوږي نه پالو کې زیما موسی عليه السلام جواب ورکو جواب ورکو نو قال لمن حوله او اس پکارداؤ چی دی پرعون موسانا جواب ور کروئی و اخواه اسا خلقو تاوئی انا تاستمیم در خبری ہوئی دادی پکر ایسو یار وی ما ته مخامخ خبرې کوا نو دارنگی چی جوابی ورکو نو پرعون ما تا را خبری ہو که ما تا گورا دا آنکو میں آنکی دال کر باتے کرنا دا نرانو کارو دا زمون دا قابر دیوبن کارو مولانا بولکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دا انگریز عدالت کیو لال دی انگریز ججو تویستانم سری لانکی دا تلال نم دی سری لانکی سکار که اور دکم زیرکم اعلیٰ کی کار سکی اور زالین انگریز ججو دی ابو الکلام آزاد توی کار سکی اور تی میرا کام ہے انگریز کے خلاف بغاوت کرنا زما کار د انگریز خلاف بغاوت کنلی اور تی سوچ میں ہو انگریز کے عدالت میں کڑے ہو دا انگریز ادالت کے اتقے میں خبر او توی ہوش میں ہوں اے میرے بچپن کے ساتھ ہی ہے جب سے ہو سنبالا ہے جوٹ نہیں بولا ہے میرا کام ہے انگریز کے خلاف مشغلہ کرنا دا مونک اکابیرو دا تاریخ مسلم تاریخ لستلیو اگی ظالم بادشاہتا ظالمانو تا دربار توب نوکڑخا